aí Benzinho, chega junto. Ai, não passa a mão na minha bunda. Tá começando Maringuaça, ui. A ah, Maringuaça. Aí. A história começa mesmo lá para os idos da década de 60 Não, não, não. Para, para, para tudo. Para tudo. A gente, tem que dar os nossos recados. Isso. Tá, pessoal. o Primeiro recado é que nós nos inscrevemos no Prêmio Podcast Brasil 2008. Prêmio é... Podcast Brasil 2008. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer porque eu coloquei o nosso blog, o oh, nosso blog. Eu coloquei o nosso podcast lá na na lista, e o cara falou que até o dia 18 ele responde com maiores informações, mas já fica aí, vocês, queridos 15 ouvintes, avisados que vocês vão, vocês vão terão de votar na gente. Vocês estarão votando na gente, vocês, para que a gente possa estar votando. ganhando. Isso. Seja lá o com, que for. Não, o que o Mancho viu o que, que é, o que, que é Mancho? falei Com 15 ouvintes ganharemos pra gente um prêmio de consolação só. <risos> Bom. Esse negócio de consolo não é comigo não. Eu sou o D2... Eu sou o Rafão, que é o Mancha. Eu sou o Renatão. E hoje nós temos o vencedor da primeira promoção Maringuaça Rockcast 2008. Exatamente. O cara respondeu, ele ouviu o nosso último programa, respondeu ainda durante a madrugada. Olha só que bonito isso, cara. cara. Ouviu ali e ele respondeu, foi o primeiro cara a comentar no nosso blog, então ele teve o direito, o, o prazer ou não... De compor a mesa aqui com a gente Ele é o... Opa, é o Luiz <risos> Luiz Guilherme O Kamal O Ou que outra O irmão do Hugo, né? É o irmão do Hugo. do Hugo. Na verdade, eu acho que ele veio só para ver se a gente tá cuidando bem da mesa dele. Né? <risos> Por isso que ele ficou de madrugada lá. Não, promoção se eu vou entrar. Lá. Não, eu não tenho o que fazer de noite mesmo. Eu acho que o rolo é o seguinte, ele fica assim, bem, eu vou ouvir todos esses programas, se o negócio virar mesmo, um dia eu vou ter pelo menos alguma porçãozinha ali, uma porcentagemzinha ali, se esses caras ficarem mesa, famosos, tal. sei lá, né? Bom, é, a gente também começou a colocar Enquetes no nosso blog Portanto, entrem E gente, eu já trouxe aqui O primeiro resultado Da primeira enquete <risos> A primeira enquete teve 11 votantes É um número recorde Sensacional É um número recorde E eu é... mesmo não votei qual Aí você me pergunta, meu caro amigo Qual era a enquete Aí eu respondo, a enquete era o que deve mudar no Maringuás para você ver como a galera tá tá gostando do que está ouvindo é, a primeira opção era D2 e Rafão falarem menos, mais músicas menos conversa, distribuir doces aos ouvintes ou a quarta opção, tá bom assim foda-se e o resultado com 54% dos votos totalizando 6 votos pois é A opção distribuir doces aos ouvintes foi a campeã. Portanto, <risos> eu... os seis ouvintes se identifiquem. <risos> eu já me identifico aqui. Eu fui um, um daqueles que votaram. Um dos três que votaram no tá bom assim, foda-se. Eu, eu <risos> só fiquei sabendo dessa enquete quando ela encerrou. <risos> que bom. Mas eu teria votado no Tá bom assim, foda-se quatro votos, já subiu Eu o... não lembro de ter votado nela Se eu votei também, tanto faz né? E tem, a, acho que encerra daqui a 12 dias Uma enquete sobre o estilo musical favorito Dos nossos queridos 11 ou 15 Uma, uma ressalva Havia que... uma enquete no ar Havia <risos> uma enquete no ar <risos> <risos> e, e ela foi deletada <risos> Foi né? Foi boicotada, e qual, porque... E qual era esse enquete, eu te pergunto? Era algo sobre o sex appeal dos integrantes do Maringuassa <risos> no qual o senhor resulta... Liderava, resulta... liderava com larga vantagem. Um larga com larga vantagem. vantagem. <risos> e eu não burlei, cara, Duas voltas na frente. <risos> eu acho vocês estavam me zoando, cara. Eu acho que você tava resetando você mundo. Você, Luiz, votou no D2 ou não? Não, eu não votei no D2, eu fui coloquei nenhum lá. Né? Eu não te Nenhum te deles aqui. Tem o maior appeal, tudo empatado. Não, É, é brocha demais o negócio. Eu sei que depois dessa eu preciso me acostumar a entrar mais naquele blog. Eu fico entrando só na comunidade. Eu não fico sabendo dessas presepadas. Eu entro todo dia, cara. Até tem um contador lá, cara. Pois é. é tá, contador? está é... pagando, cara? Não. Ah, tá. É, ah, é contador. De graça, na faixa, é, na faixa. Bom, como a gente ficou apenas. Um fim de semana sem gravar? Pois é, outro recorde do Maringuá. Recorde, cara. A gente gravou o quê? A 10, 10 dias. Por aí, por aí. E não apenas, nós voltamos nesse curtíssimo espaço de tempo depois de um programa excepcionalmente curto e o Renatão está aqui. Nossa, olha que bonito. Com notícias Maravilha, eu acho que é o terceiro, em quarto, São não Paulo. O que? que você grava? Inferno, é. Ah, não sei. Inferno, Renata, carnal. Não... Por... por que você não gravou o último programa? Inferno, carnal. Onde você estava? <risos> Na hora que você me mandou a mensagem, eu tava degustando um um belo Selmic Sermes. Selmisermes. Sermi Sermes, você para no poço na estrada, assim, você Você paga 15 reais pelo Sermi Sermes. Cara, Eu tava na estrada. estrada, A gente tava voltando, tava voltando de São Paulo tinha tocado no inferno. Vocês foram pro inferno, cara? Vocês tocaram lá? Tocamos no inferno. E como que é o inferno? So na frente do Alts. Back. O Inferno é na frente do Alts. Olha. Só atravessar a Augusta. Ali. Logo ali. O Inferno é bacana, assim. É, tipo, a gente tinha tocado no Alts, já que é um clube lá da Augusta, já de, de, velho, assim, um clube antigo, já tradicional. O inferno é mais novo, deve ter alguns. poucos anos de vida. assim. E na minha opinião. O, o filial do inferno, mas não. É. Porque faz tempo, hein, cara. E tá a cheio filial de gente da lá. Aquela filial na Augusta que não deve ser a. Deve ser a mais recente, assim, porque filiais do inferno na Augusto é o que não faltam. Ah. <risos> mas então, é. É um clube assim onde eu paguei 5 reais numa latinha de Brahma. Quente. Porque me deram, assim, enquanto a gente tava no camarim. A cerveja era de graça. Aí você ah. saia e pedia no bar não era de graça, e ninguém me avisou isso. Ué? Mas... Eu ah, tinha que pagar. Ao invés de você mocar umas na, na bermuda, na cara, blusa. Mas um é, é o que dizem, para. mas é o que dizem, o inferno está em toda a parte. Quando cobram 5 reais na latinha, só pode ser o um inferno só na terra Só pode ser um inferno, assim. Ou no telhado, né? Como naquela música From Here to Eternity, né? No eternite. Eternite. Mas como foi o show, cara, no mas geral? Assim, assim? Foi, na minha opinião, foi morno, assim e não só o oh. nosso. Porque assim não foi ruim, cara. Ah, então foi um inferno que não pagou a conta do cara. <risos> é, foi um inferno brando, sabe assim, <risos> inferno a banho maria. Mas por que não tinha muita gente, o quê? Não, sei. não cara, assim, deu uma galerinha e tal, não deu muita gente, mas isso não não atrapalhou. Isso não é. A gente não passou som, né? Chegamos na sexta, em cima da hora e a gente chegou, guardamos as coisas lá no bar. Tava para abrir já. Fomos pra uma pizzaria onde um garçom parecia o russo Sabe do, do, do programa <risos> Uma pizzaria um garçom parecia o russo do programa Eu Aí comemos, um comemos uma pizza e voltamos pro bar A primeira banda já tava tocando A gente era a segunda Quem que era a primeira banda? Super Sed. já tocou com uma vez com eles lá em São Paulo Aí depois A gente tocou O show não foi ruim, cara Foi foi bacana, sim. Teve até um episódio engraçado E depois fechou a noite o Charme Chulo, assim, que é, também não empolgou, assim. O Charme Chulo, não que o show tenha sido ruim, mas sei lá, eu não sei se era eu. Eu achei a noite bem brocha, assim, sabe? Ui. As três bandas, assim. <risos> Aí, mas no nosso show teve um episódio engraçado, assim, bacana. O Nata foi lá? Foi, foi. O Nata é um grande cara, velho. O Nata curte bandas de, de São Paulo do Deck 70, é muito engraçado, assim. A gente foi na casa dele, ele tem discos, assim, do Joelhos de Porco... Patrulha ah, do Espaço, Casa das Máquinas Assim, daí é Engraçado, assim nunca É difícil achar um fã dessas bandas, né Principalmente é Patrulha eu, do Espaço eu, eu interrompi. Não, então, no meio do show, assim A gente foi tocar Acre, que porra é essa né? Aí Tocamos, beleza, daí veio uma louca Assim, né uma, Duas, <risos> na verdade, assim Toda Duas loucas Ficaram fazendo o sinal de Como se chama isso aqui? Fuck? Eu não sei eu acho que é um o conv... bem senta no meu dedo. Eu acho que é um convite sexual. <risos> o convite sexual ficou com as. Ou elas estão é, pedindo para limpar seu nariz. Uma é, coisa pode assim. Ser assim. Eu acho que é vem cá, meu bem e senta no meu dedo. Duas malucas assim e falando que é ah, não sei o que, o Acre existe, é legal, o Acre existe é legal. Aí terminou a Poxa música ela ficou que gritando que pode lá. legal Beleza. Eu, eu, eu acho, acho que... que existe, beleza, mas eu duvido que seja legal, cara. Ainda pediu pediu sempre olhar o RG dela. <risos> é, nossa, ela tava três passadas, assim, ela tava loucaça. Aí, eu acho que ela teve, tipo, né no auge da sua piração, ela achou que o Acre existia. E isso, e isso com essa raiva toda, porque o Acre é próximo do Peru, é. né? Ui. São duas, garotas, assim, duas você garotas. Imagina, garotas, tem alguma também. coisa acontecendo nesse lugar. Não, enfim, daí é, ela falou que o Acre existia, não sei quê, daí o deu Fernando chegou mais próximo dela, assim, com o microfone na mão e falou assim, eu duvido. Uh. <risos> ela respondeu alguma coisa e a gente sempre distribui agora, né? É de praxe, assim, a gente distribuir algumas revistinhas pornôs É. Aí o Fernando chegou e falou: eu duvido. Aí ela respondeu alguma coisa e o Fernando pegou e falou assim: toma essa revista. Toma essa revista, <risos> que cala sua boca e vai embora. E foi, é, não, mas foi mais ou menos, mais ou menos isso. Ela isso. calou a boca, vou embora e não voltou mais. <risos> Depois, de posse da revista, não sei o que ela fez. Ai, mas enfim. E Não, Luiz, você vai falar agora, você pode pegar o microfone, cara eu vou falar, cara. Você vai falar sobre o terceiro Gods of Thunder Metal Fest Nossa, Que cara. nós indicamos aqui no último programa Não querendo desmerecer, mas eu preciso mesmo me mijar Mas eu escuto a gravação depois Tudo bem Com licença Enfim, é... Que caracabaço, velho é, Tava chovendo muito, né, no dia Como assim... nós anunciamos no último programa, né É, sempre que a gente faz esse festival, chove muito, né? É, Gods of Thunder vai ter que mudar de nome daqui para frente, porque... Gods of Summer? Não, que é... daí vai chover também, né? Não sei. Gods of Winter, que o inverno é seco, né, cara? Não chove muito. Enfim, vai ter que mudar de nome, porque... Gods <risos> of... <risos> eu não aguento <risos> mais, cara, de gente falando que não foi por causa da chuva, tá ligado? O próximo vai ser Gods of Sertão. <risos> Mas, velho, eu... eu... Quando eu cheguei no bairro, cheguei meio tarde já, devia ser umas onze e meia, tinha uma galera, cara. Ah, tinha uma galera, eu... mas deu um público bom, então, né? Então eu achei que não ia dar tudo aquilo justamente por causa da chuva. Ah, eu esperava que fosse mesmo, aquilo lá, mesmo mas com, mesmo chuva. com chuva. É, eu esperava mais ainda, assim. Chuva. É. Não, tem. Os, os, o público é bastante fiel, né, aqui, então com as bandas. Nem sempre. Ah, com as bandas locais, pelo menos aqui, o pessoal sempre aparece. Então né? vamos lá, quantos amigos você chamou? É, eu não tô falando mais com muita gente, né, Mancha? Então. É... Você parou de mandar spam, né? Hum, não, eu, eu ele... tenho aquele meu spam normal, mas meu perfil no Orkut não tem nem 100 pessoas, então não. Ele, ele saiu da, da vida pública, não tem mais é... vida pública. Eu parei de viver um pouco. É. Tá certo. Você vai voltar no Kaizen também, né? <risos> ah, eu vou, cara. O Kaizen é um candidato? Isso é verdade. Ele virou mesmo, cara. Eu, candidato eu, eu, candidato eu tô com o santinho dele lá em casa, cara. Ele cara. tava lá no tribão fazendo a gente ensinar um caderno lá. Pra ir pro churrasco, caso ele for <risos> ele eleito. A gente podia pegar aquele panfleto dele, lógico, e ler ele aqui na íntegra. Mas, cara, o panfleto dele... Tá, tá bom cara comparando com outros que eu vi sério terceiro Gods of Thunder contou com No Blast Battle Lord Mindwall e a volta de quem não, não sumiu não foi embora né apenas ficou aí sem fazer show por algum tempo é, foi mudando um... de formação né mudou bastante de formação né foi o Luxford é, e... arregaçando para variar como sempre né os caras tocam muito tá caralho tá todas as bandas são de parabéns cara ah bom é. o maiso empolgou para caralho um ainda vo... não Teste à parte tá tá tá ficando legal o som aqui de maringá as bandas estão melhorando ah, muito tá, um né um o nível tempo. assim tá tá, Ev... tá legal tá elevado uma evolução constante eu ainda acho que a gente que a gente do Battle Lord é o mais fraquinho ainda mas oh. Porque a gente tá chegando lá né Ô, louco você a gente é o é no... maior a gente é vocalista que ainda. tocou aqueles dias quase <risos> ah? como é que você Sim. é o mais fraquinho você é o maior vocalista daquele da noite é mais gordo né Não, não deixa de ser o maior. É, Renatão não. é o maior guitarrista de Maringá. Cara, aquele dia, naquele show, eu eu, eu assustei, cara. Que eu descobri não, calma que aí. nós temos calma mais de 15 ouvintes. Calma aí. Quem apareceu com o Orelhão? Com Caralho, velho. O telefone. O cara me Lávamos levou metade do telefone. Numa mesa. E eu vi isso. De repente, olhamos para o lado. E... Não vamos citar nomes, né? Até porque eu não vou saber quem é mesmo. Eu sei que... Eu sei que é... tá uma mesa de... com algum... Fala, fala, Era telefone pra gente. É. o não cara era? Falou, telefone pra você. A hora que eu olhei, era... <risos> Só a parte do fone, do orelhão e o fiozinho, cara. Pedaço do cabo. É, e, cara... Eu fiquei brincando com aquele telefone a noite inteira. Eu sei que teve uma hora que ele foi parar na mão do vocalista do, do Mindwall, né? Do Cláudio Ele atendeu. E ele atendeu. Alô? No microfone ainda, né? Eu sei que. Mas aquele foi... cara é muito palhaço. O tipo. Foi esse tipo de noite. Né? Quem não foi, perdeu. É uma pena, né? Eu acho que deveria ver mais Gods of Thunder. É. É. Sim. Da próxima vez eu, inclusive, vou. Né, levar a minha camiseta do Thor, o Deus do Trovão, para ser autografado por você. Ô oh, louco, cara. É... Não, o Deus original mas... não vai autografar a minha camiseta, né? imagina. Ô oh, louco, mas quer dizer ah, então que eu sou um fake de Deus agora. Vai ter que ser <risos> por vocês aí. Não, ah, tem uma camiseta do Thor, que meu mamilo, é gay, né? Camiseta do Thor é gay. Pelo menos ela tá autografada por caras de banda. Fala qualquer coisa. ó. Camiseta de. Ah, banda. eu finjo, cara. Eu faço uma assinatura de Thor para você. Eu invento uma, uma, uma runa. É. Uma runa. Intervalo agora para vocês, vai. A gente errar hoje, se escorregar no quiabo, já já viu, né? Os fãs vão matar. Eu acho que é a nossa prova de fogo. Ai. Bem, é o seguinte. É... Eu nossa... não gosto muito de histórias lineares, então eu vou contar uma história engraçada aqui. Eu... Conte, conte, desenrole, desenrole. É, tem essa história... Peraí, peraí. Mancha. Calma aí, eu não vou falar nada. Cara, vai na internet... Você vai ter review de desde 1950. Vai lá, lê, estuda, acha, tira suas dúvidas, faz o que você quiser. E não ficando... Vai ficar lendo pro cara agora? Não, mas a gente não vai ler, a gente vai falar o que a gente Ué, acha. Você pesquisou na onde? Eu pesquisei no... nos livros que eu tenho lá em casa. Você <risos> foi lá no oráculo, né? Google.com. Google, é esse mesmo, esse é, o oráculo. esse é o cara, esse é o cara. Por volta de 1982, assim, aquela capa horrorosa de Born Again ela, na época, essa banda estava sendo é, empresariada por Don Arden mal sabem, né, as pessoas que ele é o pai de Sharon Osbourne Ui. e dizem que ele encomendou o desenho sabendo que o desenho era uma droga mas mandou para a banda de qualquer maneira porque ele odiava essa banda de qualquer maneira, Tony Iommi gostou e a capa entrou a história e de qualquer maneira é uma das capas mais fodas de todos os tempos do mundo somente Mas... uma era de mau gosto generalizado como os anos 80 poderia ter produzido um fenômeno daqueles o pior é que eu sou obrigado a concordar, o disco é bom mesmo o disco é eu... bom e a capa é boa eu sou um filho dos anos 80 <risos> vaginas 80 <risos> nós vamos falar de Black Sabbath ou oh, vamos tentar falar de Black Sabbath o pouco que a gente sabe como nenhum da mesa aqui, eu pelo menos eu suponho que nenhum seja um profundo conhecedor da história ou seja um mega fã, é. então por isso que a gente vai tentar falar e é, foda -se, Exatamente. não tem que ouvir exatamente o pelo contrário, contrário. Escuta, eu não sei porra, porra nenhuma, <risos> o nome veio de um filme com Boris Karloff ah é? é, você, tá, você estudou hein? não, eu já vi o filme cara eu mas, quero... ser, mas não é você que não ia falar nada não eu quero arrancar todas essas folhas daqui só para ver o <risos> que, que sai <risos> é... e eu sei também que outrora Ozzy era conhecido como a Pesta alguma coisa assim agora depois de assistir The Osbournes eu cheguei à conclusão de que a Pesta é a Kelly Osbourne cara o The Osbournes sério deu dó cara do deu... cara eu não fica com... com pena não aquele eu fiquei com pena dos espectadores cara não achearam achearam que... é o Capitão em pessoa encarnado né vocês eu... sabem da história que ela pagou uns chicanos para jogarem ovo no Iron Maiden quando o Iron Maiden tocou no Ozzy Fest né Nossa é. ela é uma ela é uma Sharon. deu é. Deu, um... deu raiva bastante raiva dela eu sei que tem gente que adoraria jogar ovo no Iron Maiden não eu graça. mesmo adoraria jogar mas mas isso Eles é sacanagem Mas isso não se faz, né? Não se faz, não se faz. Fala, Leonardo. Por volta de 1968, quatro rapazes, vizinhos, na residência em Birmingham. Isso é essa a pronúncia, certo, professor? Birmingham. Ai. Resolveram montar um grupo de blues. e Grupo? Isso, um grupo. Chamado Polka Tukka blues band que depois veio a se chamar Earth e posteriormente com o nome mais famoso de Black Sabbath Earth por sinal é uma banda de não é de doom metal cara é de não é não é nada de metal geographic metal uhum. quase né? quase assim como aquele Nile né é uma espécie de Discovery Channel metal só faz só tem músicas de egiptologia né? Worth ah. drone. Muito legal. Worth muito a drone. É o que? Drone. Drone. drone. É Zangão. É esquisito pra caralho. É. É eu não conheço, demais. não conheço. A coisa Bom. mais esquisita que eu ouço hoje em dia é o Rogério Skylab e Aver Lavigne. <risos> Aver Lavigne realmente é muito esquisito. É oh. <risos> mais lindo de você. <risos> é que vocês não me viram fazendo coreografia, mas deixa pra lá. A gente vai jogar, vai, a gente vai dar um jeito de filmar e colocar isso no YouTube. O mais curioso do Black Sabbath é que desde 1960, 1968 a banda nunca parou. Com nunca, você quer dizer várias vezes. É, tipo, deu férias, mas nunca, tipo, o oh, Black Sabbath acabou. É verdade, ah, até controvérsias Não, nunca. Já chegaram até falar do último show, ah, fizeram o último falaram. show... E no final do último show O Ozzy falou que voltava deu <risos> Muita sacanagem O único membro original né, Que se manteve durante todos os CDs Foi o Tony Iommi E a formação clássica é Conta com Tony Iommi na guitarra Geyser Butler na No baixo Bill Ward na batera E o Ozzy Osbourne Nos vocais ah, O Ozzy foi substituído por Pessoas de peso né de peso, Sim. principalmente peso né porque o Ian <risos> Gillan tava bem gordinho naquela época <risos> mas nos, an nos anos 80 não teve um fim oficial? Assim cara eu não? acho que os anos 80 decretaram o fim do <risos> rock em geral entendeu mas se tratando do Black Sabbath foi nos oh. anos 80 o último show que você disse ou não? foi já bem depois porque Na teve década... um disco do Tony Iommi que que meio que enfiaram o Black Sabbath, ali, era um disco solo enfiaram É, o Black Sabbath é. na marra. que sabe é ele, né, cara? É... Foi época pós-Dio isso. Que depois do Dio veio o... o o Ian Gillan Ian Gillan. O Ian Gillan? É, eu acho que foi no meio e Depois ele. veio o Tony Martin. Quem é Tony Martin? Quem quem que? Cara, esse cara gravou mais CDs pelo Black Sabbath do que o Dio. Ah, mas hum, até eu aí, cara. Não comentar. Mas até aí até o Ozzy gravou mais CDs com o Black Sabbath do que o Dio. Ah, mas o Ozzy é clássico, né, cara? Ó, na, na década de 80 eles lançaram o Heaven and Hell em 80, o Mob Rules em 81, o Live Evil em 82, o Born Again em 83, o Seven Stars. 7 Star em 86 com o Glenn Hugs nos vocais, o The Eternal Idol já com o Tony Martin. E o Headless Cross em 89. E o Tier em 1990. E a fonte dessa tabela toda aí é da onde? Essa tabela aqui veio do... Uh... Metal Archives? Isso. Metal ah. Archives. Uh... Eu só também pra constar, tenho ela. Só. Eu também tenho essa tabela Ué, aqui. Não se esqueçam que nós somos todos sujeitos às regras da BNT. Se você não citar... Seu trabalho vai ser considerado plágio. <risos> <Ui>. <risos> é, o Tony Martin, você falou que outra banda, assim, eu também não lembro. Eu até lembro que tinha alguma marcação lá no Miplash lá, de outra banda dele. Só não lembro qual. Provavelmente não cresceu a banda. É, com o Cara... nome desses, ele parece tenista, né? Agora, vamos ter um jogo entre Tony Martin e John McEnroe, né? Ah, mas... Olha, olha o Adam Wakeman, que tocava teclado, né? O qual o John McEnroe é um nome bem mais... Heavy Metal. Mais Heavy Metal. Mais heavy metal John de... McEnroe. Não, McEnroe. Imagina, era um cara que quebrava raquete. Né? <risos> o Sabá não quebrava instrumento. Não, não. Longe, longe disso. Conquisa, né? É verdade. Sobre o Jill, assim, eu tenho a seguinte opinião de que o Jill só não é o rei do rock. Isso é uma ideia originária porque ele é não não então originária do CDX assim e compartilho dela. E Dio só não é o rei do rock porque ele é baixinho e feio. Bem e ele continua vivo mas tem uma coisa cara <risos> Dio certo ele é Deus cara é italiano entendeu ele não precisa só. de ser o rei do rock. <risos> Por quê? ele é Deus? e tem outra De acordo, agora eu vou citar a fonte, né antecipadamente, com o um documentário Metal, A Headbanger's Journey, a viagem de um headbanger. Dizem que é do caralho, né, cara? Nunca, nunca vi. Bom demais, vi. vejam, vejam. Eu, eu tenho um pirata, lógico, né? Baixei da internet. Eu assisti né? pelo YouTube, cara, em e... 12 Ele é creditado ali como sendo <risos> o sujeito que trouxe para o Heavy Metal o sinal famoso do Horns Up. Ah, é verdade. É, é verdade. Então, você sabe por que, que ele saiu do sábado depois do Live Evil? Porque ele era insuportável. 82. Eu fiquei sabendo, cara, eu li isso faz tempo, não sei como eu lembro essa história. Que é, em 82 o Ozzy, a carreira dele tava bombando. A carreira solo. E os. Apesar daquele cabelo. <risos> e daquelas capas horríveis, né, cara? De CDs. E. O Tony Ayomi o falou, pô, não, não, não dá, né, cara? Vamos ter que competir com o cara. Vamos lançar um ao vivo aí com o Dio né? Tá. Aí gravaram o CD e tal. E durante a masterização, o Dio achava que o vocal dele tava, não estava alto o suficiente. Ia lá e pedia pro produtor dar um. Ele é um aumenta, deus. Aí, aumenta aí um pouquinho, aumenta aí. É um deus exigente. Aí que acontecia? Ele saía do estúdio, chegava, lá o, to chegava o Tony Ayomi e falava, não. Está errado. Aumenta mais a guitarra, baixa o vocal. Aí ficou nessa briga tal, até que o cara vazou. Esse cabo e de ele... força, né, Tony é homem Cara, é... pelo que eu li, segundo fontes do www.oraculo.com, <risos> ele quis sabotar o mixador do negócio. É. É, foi uma briguinha. É, trouxa. É, briguinha de Mas ele é o é o cara que segundo o Metal Archives, o Deus número dois da internet, dos de <risos> Ele é o vocalista oficial do do Black Sabbath hoje. Desde 2006. Né? Só uma um, um parêntese assim. Aquela lenda é verídica, assim, de que o Tony Iommi realmente perdeu a ponta de dois dos dedos perdeu, acho da mão esquerda. Ele perdeu de três. É verdade. Assim, três, não assim não como o Zeca Pagodinho, ele também não tem a ponta <risos> dos dedos. Não, o Zeca Pagodinho é de um dedo só. Ele é. não tem. Não tem. E a história do Zeca Pagodinho eu acho muito mais trash que, do que, a, do, do que a do Tony Ayon. <risos> o Tony Ayon ah, vou... era o que? Vou deixar é, essa para de... outro Maringuás. Ah, madeireira? Todos eles trabalhavam trabalhava tipo... com serra, né? E metalúrgica. Assim, ah, metalúrgica e não sei se é. Met... É. Aí, acho que antes de gravar o primeiro CD tal... Eu acho que ele era porteiro. <risos> ele prendeu os dedos na porta. <risos> Foi algo como uma guilhotina, tá? Tá aí o cara que não sabe nada de Black Sabbath, né? Não sei nada, eu vou falar porra. Não, nenhuma. cara, é, é que eu li sobre só ultimamente. Ele perdeu as pontas. de fonte que ah, você usou essa daí? Não me lembro, não me lembro. Então, fonte... Eu li não, muita não, coisa, cara. Ele, ele, ele parou assim e pensou, putz, seria legal se fosse com uma guilhotina, né? oh foi uma guilhotina, sabia? <risos> aí ele, ele fez enxerto na, na ponta dos dedos da mão direita, que hum. ele é canhoto, então ele aperta as cordas com a mão direita, né? então sem mais mas como ele usa aqueles gênio. dedais lá de metal né que ele usa uns... não todo cara. gênio ele é canhoto se você olhar um vídeo até antigo não fotos, é enxertado mas é ele enxerto. não usa mais o o dedo mesmo assim não ele prende duas dois... e cápsulas de ferro aqui tal já porque ah, hoje em dia né é tá eu já vi vídeo dele assim a ponta dos dedos tudo eram, pre... eram pretas, tá ligado de enxerto cara. Sinister. Não, cara, eu, eu acho que era do dedal já mesmo, viu É impressão que só pelo menos Eu vou eu acho, baixar eu no acho. YouTube Vou dar um print screen não, e colocar isso, no blog, Isso e é só do do xismo, Daniel, é cara É só xismo Eu, eu acho, acho que isso influenciava no timbre do no instrumento Cara, e que timbre, hein, cara É lindo, era é lindo é verdade. Não, dá diferença, pode ter certeza que dá diferença, né Ele inventou este timbre, né, cara? Antes, antes dos anos 70, assim, não... É, em 69, ele... por exemplo, Paranoid alcançou o número 1 nas paradas inglesas, chegou ao número 8 na América. Onde permaneceu por mais de um ano, virando disco de platina. É que quando. Quando, quando ele. Fonte? fonte? É, fonte BlackTracinhoSaba.com! <risos> Aí sim, hein? Agora eu vi vantagem. Eles lançaram o primeiro álbum, né? O Black Sabbath, que tem a, a bruxa lá, a sinistra, na capa tal, e já tiveram um relativo sucesso. E depois, quando eles lançaram Paranoid, aí sim, como você citou, eles ficaram. Eles realmente estouraram. Aí virou e mega. É, aí, aí fudeu, meu irmão. O impressionante Mas é que. Os... De... Diga. De 70 a 73 eles gravaram cinco álbuns, né, cara? Isso é uma produção, é assim, em larga escala. É um coisa... foda, mano. Produção em série. Cara, eu, eu, eu acho que vem, né, já da, da origem. Da serralheria, né? Aquela coisa de produzir. <risos> é aquela coisa, né, cara? É, é, um, é um, uma música. Eles tinham que sobreviver disso. Além disso, eles não queriam voltar a ser metalúrgicos, né? É, ninguém é louco, né, cara? Pois é. Trocar uma guitarra. Das sei. duas, uma, ou você vira líder sindical e presidente 20 anos depois, ou você vai tocar metal o resto da vida e ter o respeito das pessoas. Uh. Cara, o método uma piadinha. Arge ah, é, pros tá, argentinos... falando, não, não tô falando sobre Black Sabbath, tô falando <risos> sobre Lula. Falar que a imagem do presidente brasileiro cresceu perante os argentinos, né? Aí a réplica do cara fala lógico, se o presidente da Argentina fosse o Lula, eu também ia adorar, né? <risos> cabaço, cabaço! A cerveja acabou, a cerveja acabou. A cerveja... Apesar de eu não conhecer todos os 25 álbuns oficiais do, do, do Black Sabbath o que eu mais gosto por enquanto é o volume 4 musicalmente eles, ali eles, eles, eles estavam evoluídos já, entendeu antes era mais cruzão, tal. ali eles já deram uma parada, vamos pensar no que fazer tal. o meu sabotejo por motivos pessoais, foi o primeiro que eu ouvi nos anos 80, ah, aquela época horrível, eu fico sempre <risos> lembrando disso eu gosto de um álbum um pouco mais novo já o The Humanizer, eu acho do esse caralho, esse mesmo eu nunca escutei inteiro É legal, tem Computer um pouco God. Mais novo de 92, um pouco mais novo, né? 92. É um pouco mais novo, é O que tem Computer God? Não lembro, cara. Eu acho que é. Faz pergunta difícil Vai ser agora. O que você mais gosta de me saber? Mas é, é, que eu ouço bastante, sabe? <risos> o The Humanizer é com o Dio, é com o Jill. É com é o Jill. Jill Que ele gravou. Sim. Assim de estúdio. É porque de 2006 para cá ele fez shows Heaven and Hell. Ah, eu não gosto muito do vocal do Dio, cara. É muito power metal para mim. Enfim. É, ele não vai sobreviver <risos> até o final aqui, viu, gente? Eu vou matar ele, cara. Não o Dio é simplesmente o melhor e vocalista do mundo, cara. Tirando o Chris Barnes do Cannibal Corpse. Ah, vocal né? Eu, eu não vou nem entrar nesse mérito da questão. Vamos ouvir um Black Sabbath, então. Vai. Vamos. Você trouxe aí, eu não trouxe. Eu trouxe. Ótimo. A gente arranja. <risos> A edição depois dá um jeito nisso aí, nesse trazer. Graças à magia da internet e da banda larga, com vocês, Black Salad. Não sei se vocês podem ouvir, mas tá chovendo pacas Igual na introdução de Black Sabbath, a primeira música Do primeiro álbum Do Polka Tuk Blues Band Mas é, nosso amigo Luiz Ele tem um, um factoides Para compartilhar com os ouvintes Do Maringuassa São algumas coisas que eu achei perdidas na internet Que eu não copiei a fonte tá? Então eu não posso citar <risos> igual, Olha... igual eu faço no meu TCC Procura histórico. Uh, o Saba pretendia fazer um ópera rock baseada em Iron Man, provavelmente a música. Não. Mas quando ele, quando ele pretendia. Cara, fazer? não sei. Eu achei não, o fato entendi. perdido ah, na internet. Tá. Não sei nem se é real. Cara, mas Isso. você imagina o Saba com toda aquela Crueza e rispidez do som querer fazer um ópera rock? Ah, cara, o Judas porque... soltou, né? Não, porque o meu conceito de ópera o rock... Fez. O The Who fez. O The Who fez. O meu conceito de ópera rock não é... é tipo, é algo grandioso, tá ligado? Cheio de, no seu de orquestrações conceito e é, tal. é gay. Nem é... tanto, você já ouviu, Tommy? Pois é, a primeira ópera ah, rock da história não é uma coisa não assim. Não é, né? é... Entendeu? Porque não é ópera, entendeu? É rock. É rock. É rock, é. cara. O ópera rock, então, é um, um álbum temático... É, pode ser então, também, você, all, você, tá, você tá levando em conta a questão musical da ópera, a ópera não tá. é necessariamente é. uma coisa lírica, entendeu? Ah. A ópera era Mas uma coisa aí. que tem... Então as partes repetem, é entendeu? Aquele riff, vamos supor, que ele usou na primeira música, ele vai jogar lá na sétima de novo para recapitular alguma coisa que ele... Que queria Puta pegar que de guida, lá. Porra, Por que hein? que você acha que Guerra nas Estrelas é considerada uma space opera? Porque Mas volta então... e meia, quando os certos Maga... personagens Maga... aparecem Maga... na Maga... tela, entendeu? A música ajuda a remeter a eles. Por exemplo, é o tema de Vader. Você sabe quando toca isso. Vader é a banda? Vai da merda. Ele vai aparecer. Darth Vader tá na área. Ele vai aparecer e vai o... fazer um force grip em alguém. É. Então, o The Just for All do Metallica é um álbum conceitual, mas não é uma ópera rock. Não. porque Só porque não repete um riff. É, cara, tem diferenças <risos> entre os tô dois. Tô brincando, conceitos. tô brincando, eu entendi, eu entendi. Desculpa pela ignorância, queridos ouvintes. Tem a linearidade também, assim, sabe? O, coisa de contar uma história, ter um personagem, essas coisas assim. O assim. Iron Maiden tem um álbum conceitual que poderia muito bem ter virado uma ópera rock, que é o Seventh Son of a Seventh Son. Poderia ter virado, não fizeram. Uh -huh. Não, um algo eu interrompi sua frase, tinha mais coisa para você? Não, ver. eu acho que era meio que isso mesmo. é, tem, tem mais. Ah, é, tem, outra, tem outras histórias aqui também. Uma vez por brincadeira, o Tony Brincadeira, Yom... brincadeirinha, lá. Por... É, uma brincadeira saudável. Tony Ayomi jogou fluido de isqueiros na, nas pernas de Bill Ward. E tocou fogo nelas. Cara, mas o Bill Ward. Isso é. Um... Isso brincadeira que eu faço todo dia com meus amigos. <risos> não, não joga aqui não, aqui não. É que tem uma expressão em inglês que é set my pants on fire, ou tocar fogo nas minhas calças. Na verdade, é uma analogia a ficar com tesão. Então eu não sei o que isso pode ter representado no final das contas. né? É, eu de peguei... repente a frase foi mal traduzida. Né? Pois é. Eu peguei umas brigades antigas, antigas com um amigo meu, com o Endel, e tinha uma entrevista, uma delas tinha uma entrevista com o Bill Ward na época do lançamento do Reunion. E, cara, o cara é zoado demais no Black Sabbath. Diz que, tipo, para anunciar o show da que viria a ser gravado, né? lançar o, o disco. Diz que ele não aparecia nos cartazes. Diz que nenhum membro da banda, ou o produtor, ou o empresário, sequer ligou pra ele, para ele lá tirar as fotos com a banda e tal. E, tipo, anunciavam, assim, tipo, a volta do, do verdadeiro Black Sabbath. Aí, tipo, tinha a foto do Gazer Do, do Tony Iommi, e do Ozzy só, obrigado. Ele não, ele não, tipo, o não cara contado como membro original. O cara teve cinco entra e sai. Um, dois, três, <risos> da banda, quatro, cinco, seis. seis. Ele seis. era, ele Eu era assim, ele era como o Jason Newsted. Isso. Mas... Né? Em relação Mas... ao Metallica, ele era o Jason Newsted do Black Sabbath. Né? Mas um amigo meu disse que o, o Bill Ward era muito muito retardado mas até aí o Ozzy ele é o que? um modelo não, de comportamento? não mas ele era mais retardado que os caras gente, então sei, mas ele, ele era o mais o mais psico tá ligado? cara mas ele não fez nada foi o Tony Iommi que jogou o bagulho nele que... <risos> não <risos> diz que tipo assim acabava a balada assim todo mundo indo dormir ele ou oh, vamos aí cara vamos aí vamos tomar ou seja, mais vamos orar cara... vamos quebrar tudo não o sei cara qual. mais legal da banda provavelmente <risos> entendeu? geralmente é isso que acontece o cara mais legal da banda escurraçado foi, foi foi assim é com assim baterista. com você Renato mas é uma coisa legal do Black Sabbath que não foi citada aqui foi é que é o seguinte Terry Chimes já fez duas uma ou duas turnês com a banda quem que é isso Terry Chimes é o baterista original do Clash, do Clash. que oh, voltou aham. depois da da, da loupação digamos assim né da Caralho. da insanidade total ele, do Topper Hydon, né? Ele ele ele não chegou a gravar, acho que nem o primeiro disco. Não né? não não. E ele tinha um apelido, Tory Crimes Que seria <risos> Crimes do Partido Conservador, <risos> né? E era muito doido, saiu mesmo. Aí ele acabou voltando, né? Naquele. Ele voltou, o... Quer dizer, pera aí. Combate eles... Rock, né? Eu acho que ele. Não, não aquele que veio depois de 85, que é sofrível. O nome é Cut the Crap. <risos> Que no Combat meu que não, é, não é com ele então ainda Não, ainda é com ainda o, do, topper. o Topper é, Se dependesse de mim, esse último disco do Clash <risos> Chamaria Crap <risos> Cut this crap Cut this crap <risos> é. Então quer dizer, eles substituíram Um, um maluco por outro maluco é, Resumindo é isso Bem, Pensa nisso, se a ideia É colocar fracassados <risos> geniais Põe logo um fracassado num estilo Que não tem nada a ver com o Black Sabah <risos> Cara <risos> Mas você disse do Black Sabbath ou do, do Clash? Sim, Porque o Top Heedon também era... Ele era a altura do Terry James. <risos> <risos> Eu tava falando do Black Sabbath. O <risos> que mais que a gente tem para falar aqui? Que o Rob Halford já fez dois shows que o... o Ozzy não pôde comparecer e ele tava lá para cobrir. Deve ter sido legal, hein, cara? Cara, deve ter, de ter sido uma Cara, eu fico imaginando, eu fico imaginando ele cantando é, é, é, pérolas, né, do Sabá, como, Rise He's the painkiller? sabe? <risos> e usando esses vocais, assim, né, aquele vocal característico do sujeito, né? É. A meu ver, esse sim, um dos grandes, né? Um monstrengo, né? né? Cara, um negócio eu negócio que eu queria muito ter assistido. Voltando pro, pro CD do, do Ian Gillan, que ele gravou Born Again uma coisa muito chata ali são os gritinhos hein cara puta que pariu velho oh, o cara não não cansava de dar aqueles gritos estragava os riffs, tá ligado tal, tá, um CD legal pra caramba e você disse alguma coisa sobre isso nos bastidores Rafa, você poderia repetir pra galera? ah sim é, aparentemente eles estavam num boteco, entendeu isso sim também é do black estou traduzindo da melhor maneira possível né É, eu uso, eu tradutor online. A história diz o seguinte: muito depois de que essa inusitada reunião aconteceu, é, eles estavam conversando num bar. O convite foi feito e no dia seguinte ou semanas mais tarde, não sei, já sóbrio Ele teria respondido: Oh shit, we have to do this. Puta merda, a gente tem que fazer isso e gravou o um disco você, é, foi, foi mais ou menos o que aconteceu com quem aqui da mesa mesmo? com você amigo com em relação ao Maringuás <risos> ou seja se a gente for tração um paralelo eu sou o Ian Gillan do Maringuás ah <risos> Um Menos gritinho os gritinhos de picha <risos> O D2 é o Tony Iommi. <risos> eu tô com bigodão agora, é. você viu, né? Mancha é o Bill Ward. <risos> Fique à vontade. Pega Ele o fluido isqueiro aí e vamos fogo nele. Cara, eu só não aceito seu o Ozzy, que isso indicaria que eu ia ter uma Sharon. A gente não vai falar nada de historinha de morder morcego, de arrancar a cabeça. Não, não. não todo não. mundo sabe. Todo mundo já sabe. Mundo já sabe. Tem gente que, que acha que ele fez, de ver, tipo, por querer, assim, dar com esse morcego e Mas você vai ficar falando a história agora? Não. <risos> então pula. Pula, pula. Mas assim... Pula. pula. pula. Mas a, da, a história da pomba é massa. Vale a pena contar, cara. A da pomba. A da pomba eu não conheço. Do, você não sabe a história Nem. da pomba? Não. Nem eu. Ele tinha uma, uma reunião com alguns executivos da Cravadora e ele... <risos> E ele, de saco cheio com esse tipo de reunião e blá blá blá blá. Ele pegou e levou um pombo dentro do seu casaco. No meio da reunião. <risos> a gente devia estar pouco louco, filho da puta, também. Sem falar nada. Ele tira o pombo, arranca a cabeça do pombo com a boca, cara, vai. e ainda faz faz pose para foto, cara. É sério isso. É sério. Ele ficou muito tempo sem poder entrar numa reunião. <risos> Puta que. Sério, padre. cara. Vocês Você não conheciam doente história? no mundo mesmo. E eu é. me lembro dele no programa reclamando do carro. O carro tinha comando vocal. Aí fala: Radio on. Aí o carro reclamava, que não entendia. Não devia entender o sotaque dele. Fuck this! Oh shit, Sharon! Eu me lembro dele, eu pensei que ele fosse morder o carro, inclusive. <risos> cara, vocês não conheciam a história do Pombo? Oas. O Ozi no programa ele tá com a dicção perfeita, né? Cara, então, por isso, isso, que eu, isso que eu tava falando que eu fiquei com dó dele porque teve, eu não assistia com eu não assistia com regularidade assim, com uma certa regularidade. Mas eu assisti um que foi tipo especial assim, que ele sentou na mesa, ele a câmera e falou, tipo, resumiu a vida dele ali, tipo, dos anos dos 90 para cá. Foi o um que ele falou, podia ser pior, eu podia ser o Sting. Não sei, velho. Porque eu é. me lembro dele ter Faz falado tempo, isso. Faz Sei também quando que passou de 2002. Por aí, por aí. Cara, ele falando, ele falou tipo: "Ah, eu eu eu tenho esse jeito de falar, não é porque eu usei muitas drogas, não. Eu sempre falei meio assim, meio errado, gaguejei pra caramba". Cara, aí começa a mostrar um monte de cena, ele, ele tipo querendo falar as coisas não conseguia, cara. Ou oh, dava dó do cara, velho, sério. Aí depois mostrou ele tipo a filha dele falando assim: "Crianças, você... não usem drogas". <risos> ele a filha dele falando tipo: "Ah, você é um um tosco, Você acha que é legal eu chegar na, na escola e todo mundo ficar rindo de mim? Lá, lá, lá, lá, lá. Cara, cara, ela podia ser filha do Sting. marceneiro, entendeu? Ou do Sting, entendeu? Ainda assim, as pessoas iam rir de Sharon, é, o, de, é, de Desculpa, Kenny. Kelly Osborne, entendeu? Cara, é muito foda, cara. Você lembram lembra eu daquele gosto. filme, é, Horror em Emmetville, que tinha um porco, o, o, o, eu não o, o porco dos olhos vermelhos que aparecia assim na janela do quarto das crianças? Jodie, né, era o nome assim que dessa assombração, é ela é ela, pior ainda, ela gravou o Changes, aquilo nossa, sim nossa, assassinou o Changes prova de que o capeta está entre nós E eu tenho chama? a sorte de nunca ter ouvido a voz dela na minha vida Nossa. Acho que a gente vai colocar no programa para você. Changes. <risos> <risos> Com Kelly Osbourne. Eu é sugiro verdade, eu né? sugiro aqui, assim, é... como falar dos grandes álbuns, Born Again, The Humanizer, o pior álbum. Inclusive em off, Olha, eu acho que isso é uma unanimidade. Como eu não conheço todos, dos que eu conheço, cara, deixa eu pegar a lista posso, aqui. Posso falar eles, o cara. que eu mais odeio? O Cheer? O Cheer. Pois é, para mim também. Você, Renato Aqui você é uma porcaria Cara, eu não conheço quase nenhum Então Aquele me abster me e ir ao banheiro mijar. O Mancha, então? Esquece, né? Não, nem não... o The Best Office tem, né? Não, cara O pior para mim, cara Dos que eu já ouvi inteiro É o Cross Propose Você é bem sincero Nem lembro desse CD Deve ser uma merda mesmo É <risos> e o pior, Não, eu eles tô lançaram um... o maior tiro no pé, assim que eu achei do tiro por que tentou usar uma temática que eles nunca usaram antes. Pobre, e... pobre, pobre, pobre. Foi pobre em tudo, de letra, de, de som, de vocal, foi cagada. Diz que, no as, Tony Margin... diz que as, as letras do primeiro CD com o Gilson são muito boas, cara. Eu conheço. O Gil é voltando o papo da, da Rock Brigade antiga lá que eu li no show do eles fazerem o reunion, eles eram dois shows. No primeiro show, o Bill Ward, acho que até por, por, por essas aí, ele esqueceu, ele esqueceu tipo uh, como se tocava no meio da música Snow Blind. Ele simplesmente parou. Pois é, numa hora dessas não tem o Igor Cavaleira para ajudar, né? É. Ou e para diz... ajudar a acabar, como muita gente fala também. E diz que no, no CD tem tem muitas colagens. Ele um... de mais bossa, hein? volta to daqui to. a pouco. I'm feeling happy. I am so sad. I lost the best friend that I ever had. So but it's too late now I've let her go. Of the years we shared, each day. manter o quadro Maringuaça recomenda Maringuaça apoia Maringuaça indica ou qualquer Maringuaça coisa do tipo Informa No dia 22 também no pub tem Serena Rock Navarro e Hiroshima me devora E na comunidade lá do pub tá escrito Rock na Javo na Ravo um <risos> que eu hmm. acho que acredito não é um ser erro de o de citação, né? É. Normal, normal isso acontecer. No dia 23 temos um membro aí do sim. sim. <risos> <risos> <risos> uh, <risos> Competindo ah, com um ícones <risos> como cachorro, ah, cachorro um grande. grande, Raul, Seix Raul Seix <risos> Seixas no Tribus Bar. Teremos na base bar dia 23 de agosto Strokes Cover. Estaremos tendo no baixo base, no, no baixo. Com sua performance inconfundível. Inconfundível e estática. É. Energia. Nossa, do caralho, velho. Do caralho. Olha, eu não vejo a hora de conferir novamente esse cara ali no baixo. Filho. É impressionante, cara. É muita coisa. É né? muita, é muita. eu Olha, eu vou parar de tocar. Quem toca junto lá no mês dia? Tem mais uma banda, tem? Perdi Não, tem, é... Perdi a... Perdi um não, tem um outro nome aí, filho, rolando. Ué? Ele nem sabe, Não, não, o... não tá não tá divulgado como perdendo em povo Mas é perdendo em perdendo No dia 24 de agosto... Se também não né? for também, não. foda O importante não. é o Strokes. <risos> no dia 24 de agosto também na base tem os seres inteligíveis vindos não, do... Acabou já. O importante é o dia 23. Boicote <risos> e o resto. O que posso... Esqueça o resto do fim de semana. <risos> é. Vai ver cachorro grande. Ah, Big MTV, o cara tá lá todinho. Gravação nah. do Raul. Nossa. Nah. Nah. É... Strux... Alguém já foi Cura. no show daquele Raul? Já, Desse, é um tesão, velho. É vários. muito massa, cara. Tô em vários. Como que é, como Mas que é é a frase que ele fala, cara? É... Pelo pelo do meu saco. Puta, ele falou uma frase uma vez, cara, que foi muito massa, cara. Aí ah, ele subiu no palco, deu o primeiro acorde E aí, seus maconheiros! <risos> Aquilo eu já me caguei de rir, né, cara? Puta merda. Tá, e no dia 29 de agosto, no Tribus Bar, tem Astronauta Pinguim e Revolts. Isso aí acho que é Sonic Flower, eu não tenho certeza. É uma Sonic, Sim, Flower, Sim, Club. Sonic, Sonic Flower. Flower Club. Dia 24 tem os seres que valem. vale. Vale. Pela presença de Hernandes. Gomes Ferreira, o qual eu estudei junto. <risos> Cara, você sabe o nome de tudo completo? Assim? Não, Hernandes Gomes Ferreira, estudei junto com ele. Como que é o nome do Paulo? Paulo César Agostinho Paulo Sérgio, Sérgio Agostinho. Sérgio. Sérgio. Que inclusive, fiquei sabendo, já está voltando a tocar bateria. Olha, ele está voltando? Já está voltando a tocar bateria. Né? Ele estará se apresentando. Estará logo. se apresentando logo. O. Estará qual? Você qualquer sabe o nome coisa do, com o do completo? Ah, Esse sim. Projeto e Execução, Luiz Gustavo, Papa Anastácio Pereira. <risos> Como ele assina Luiz Gustavo P. P. Ferreira. <risos> é... Inclusive. Agra... É... Hernandes Gomes Ferreira. <risos> Hernandes Gomes Ferreira. Fez o gol da seleção, né? Hoje de manhã. É. <risos> <Hernandes, né? risos> Carinhosamente batizado quando está em cima do palco de Satangos. <risos> é... Agradecimentos e abraços. Abraços que a gente não, nós não distribuímos ainda, né? Que a gente prometeu um abraço para cada ouvinte. Bom, eu agradeço a presença de todos a mesa. Especial aí pro Luiz Guilherme, valeu, valeu. Pro Gão, que virou um ouvinte também e todo mundo que escuta. eu sou o cover do casa. Gão, né? Sadam. Vai, vocês. É, eu né, gostaria de deixar um agradecimento para a tia Neide que ainda não ouviu o Maringuás, mas eu pretendo presenteá-la com o um CD, com todos os arquivos do Maringuás, né? Coitado, eu tenho mandar um abraço ao nosso grande ouvinte CDX. Um amigo de longa data, que sempre... Bom, como eu já mandei abraço para todos os ouvintes, o dele me dá no aquele... meio tá no bolo. Aquele apoio logístico em seu Maverick 76. Carrão, hein? Me Carrão. Me carrega pra tudo quanto é lado naquele... naquela barca. Eu queria mandar um abraço ao dono do Google, que provavelmente hospedou todas essas informações direcionadas durante <risos> o programa. É, que os caras com o pé do site também, né? Eu, eu... E... Só. Ah. Vai, Luiz, você pode mandar um abraço também. Pra gente? Obrigado. mandar né? Um abraço para ninguém, cara. Obrigado. Beleza. Pode ser social. Votem na enquete. Votem na enquete. Se tiver preguiça de baixar o programa e ouvir, não sei o que, pelo menos vota na enquete. Né? <risos> <risos> Entra na comunidade e faz qualquer coisa The no, no. Convide um amigo Para ouvir o maringuaço. Pode ser junto ou não Chame o. Fácil escutar Entre na comunidade Faça spam Acesse Fale do programa, Maringuaça. bem ou mal, foda-se, muitos eu... prêmios, a gente quer bombando comunidade, importante é a quantidade, perfil também, Voltem na enquete, eu tô com sono, eu acordei 6 horas hoje pra Vendo pacas ah, Agora, não, cancela Cancela essa abertura, porque não tinha começado ainda essa parada Vai